Olen Jari Hiltunen, Ulvelainen kirjauskriitikko ja tässä äänitteessäni käsittelen yhtä kirjailijaa ja kirjaa, joka on tullut vastaan viime vuonna minua toisen kerran elämässäni. Kyseessä on John Steinbeckin Vihan hedelmät. Kirja ilmestyi alkukielellä Yhdysvalloissa vuonna 1939 ja se on nyt viime vuonna julkaissut suomeksi. Tammi, tammen kirjastossa ilmestyi ja yli 600-sivunen kirjan kääntäjä suomentaja oli Raimo Salminen. Tämä kirja on klassikko-romaani, joka on voittanut vuonna 1940 niin pulitzer palkinnon ja Book National Book Award-palkinnot Amerikassa. Romaani siivi Steinbeckia myöhemmin jopa Noopelin kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Hän sai se vuonna 1962. Ja on laskettu, että tätä vihanhedelmien käännöksiä on myyty maailmanlaajuisesti yli 14 miljoonaa kappaletta. Vihanhedelmien tapahtumat sijoittuu Oklahomaan ja Kaliforniaan Yhdysvalloissa. Ajankuva on 1930-luku. Päähenkilönä on Jodin vuokraviljelijäperhe, perhe, jotka joutuu lähteen Kaliforniaan Oklahomasta sen takia, koska hiekkamyrskyt tuhoo heidän tilansa, heidän kasvinsa maissit kuolee, kun punainen multa lentää ympäri, ympäri maailmaa. Sieltä lähtee, lähtee muitakin ihmisiä sitten pois sen takia, koska ei ole enää sitten mahdollisuus viljellä ja, ja rikat. Ajaavat nämä köyhät niin kuin valtatielle anastamalla heidän omaisuuden itselleen. Ja... Soudit matkustaa viikkokaupalla niin pitkää mualtatietä pitkin ja näkevät kohtalotovereita on isoja määriä tien päällä. Siellä matkalla sattuu kaikenlaista ja, ja tuota, lopulta he sitten kuitenkin pääsee perille Kalifornia, josta he odottaa löytävänsä niinku tämmöisen todellisen onnen paikan. Todellisuus on vaan todella karua, koska siellä on vastassa valtion leirit, joihin nämä kuotaan. Paikalliset pelkää kovasti näitä oklahomalaisia ja inhoa heitä ja kohtelee heitä ajoittaa hyvinkin julmasti. Viranomaiset kohtelee melkein vielä julmemmin. Ja sen takia niin nämä Nämä siirtotyöläiset joutuu kärsimään kaikenlaista puutetta, sairauksia, jotkut kuolevat ihan nälkäänkin ja sitten ne jotka pääsee töihin, niin ne tekevät työitä alipalkattuina ja, ja katkeroituvat sen takia, koska, koska heitä kohdellaan niin huonosti ja elämä on muutenkin ankeata. Kirja ei mikään kauhean nopeatempoinen ole. Siinä Siinä tuota, aika paljon kuluu, itse asiassa sivua ennen kuin se lähtee kunnolla vauhtiin. Ja tämä kirja on tendenssiromani, eli tarkoittaa sitä, että kirjailijalla on aika vahva sanoma, jota hän haluaa julistaa. Tämä kirja aiheutti ilmestyttyä niin aika paljon vahvoja reaktioita Yhdysvalloissa, että jopa ihan primitiivisiä reaktioita. On väitetty, että vihaehdemme kappaleita olisi Yhdysvalloissa jopa poltettu julkisesti kaduilla. Koulujen kirjastoista sitä kannettiin pois. Sanottiin, että siinä on sukupuolikuvausta liikaa, niin sen takia sitä ei voida lapsilla luettaa. Ja niinkin pitkälle kuin kongressissa, niin sielläkin väiteltiin siitä, että onko tämmöistä kirjaa sopivaa, sopivaa niin luetuttaa kenelläkään. Kirjailija leimattiin yleisesti valehtelijaksi ja kommunistiksi, ja sitten muutenkin häntä haukuttiin paljon, ja sitten tuli paljon postia, uhkaaviakin kirjeitä tappoukkauksia myöten, joiden vuoksi kirjailija sai, sai sitten vähän muuta miettimistä yöuniensa sijaan öiseen aikaan. Ja kerrotaan hänen Ankkinen ihan aseankin sen takia, että voisi paremmin puolustautua ihmisiä vastaan, jotka oli suuttuneet tästä kirjasta. Tämmöisistä esimerkkeistä huolimatta niin tämä kirja on ollut hyvin suosittu jopa esiintymisvuonna. Se oli Yhdysvaltojen myyntitilaston myydyin kaunokirja vuonna 1939. Ja on sanottu, että tämä tapa, jolla Steinbeck kuvasi tätä siirtotyöläisten arkea Yhdysvalloissa, niin se on ollut jopa käänteen tekevä ja siivittänyt monen muun kirjailijan vastaavia yrityksiä. Ehkä hirveän monet kirjailijat eivät ole vaan onnistuneet siinä niin hyvin kuin John Steinbeck, joka, joka pääsi kirjaushistoriaan tällä, tällä tavallaan, kuva, kuvaus-tavallaan. Pia ole välttämättä ihan hänen pääteoksensa, mutta, mutta on kuitenkin kirja, joka, jonka on tehnyt Steinbeckistä ehkä niin kuuluisan kuin hän nyt tällä hetkellä on. Steinbeckin kirjaan liittyy paljon erikoisuuksia, joista muutamaa nyt vielä puutun. Eli ensinnäkin tämä alituinen, alituinen taistelu kirjauskriitikoiden kanssa niin se oli Steinbeckille hyvin tuttua, että Yhdysvaltojen johtavat kirjauskriitikot, niin ne ei Steinbeckin arvoa oikein Tahtonut millään myöntää. Häntä ammuttiin säälimättä alas lehti-kritiikeissä. Hänen estetiikkaa pidettiin puutteellisena, ei syvällisenä ollenkaan, vaan ihan tämmöisenä, tämmöisenä että, hänen ei ku, että hän kirjoittaa vain lapsien, lapsien kaltaisille lukijoille, eli, eli niin yksinkertaista kuvausta, että hän sen. Sen taustalla voi olla mitään syvällistä. Ja hänen tätä tendenssiäkin haukuttiin. Ei edes se tilanne, että hän vuonna 1962 Nobelpalkinnon niin hillin amerikkalaiskriitikoiden tätä kovaa tarvetta tuomita kirjailijaa päinvastoin. Kriitikko siinä kohti, kun Steinbeck oli voittanut. Tai voittamassa Nobel-palkinnon New York Timesin kriitikko Aitio Paikalta sanoi, että ruotsalaista vakava virheen antamalla palkinnon kirjailijalle, jonka parhaita kirjoja se vesittää 10 vuotielle tarkoitettu filosofointi. Steinbeck on, on tämän kirjan myötä niin todella paljon kärsinyt muutenkin vaivaa. Häntä on syytetty aiheetta poliittisista. Ampitioista on todennäköistä, että hän on ollut kuitenkin hiukan poliittisesti kallellaan vasemmistoon päin, mutta se, että hän olisi ollut aito kommunisti, niin siitä täytyy ehkä vielä lisää tutkia asiaa. Hän ei välttämättä ihan täydellinen kommunisti ollut. Steinbeckin haaveet niin tämmöisestä valtiosta, jossa työläiset voisivat olla mukana päättämässä asioita tai täysin työläisjohtoisesta valtiosta, niin ne saivat kyllä aika paljon aika, aika niin kuin murskaavan lopun siinä kohti, kun hän kävi Neuvostoliitossa tutkima, tutkimassa niin tämmöisen kommunistisen valtion todellisuutta. Ja Steinbeckin niin kuin, tämä tyyli on ehkä Kaunokirjallisuuden historian kannalta tärkeämpi asia, koska hän löysi hienon tavan kuva tai historiallista tilannetta. Ja tätä on yritetty kyllä jäljitellä jopa Suomessa. Suomessa on esimerkiksi Mäkelän piiri, kuuluisa kirjailijakerho, joka toimi Tampereella, niin ottanut paljon vaikutteita Steinbeckin juuri tästä vihahedelmistä. Steinbeckin yksi ihailija Suomessa oli Alex Matson, joka konsultoi tätä Mäkelän piiriä jatkuvasti. Ja Matson on kirjoittanut tästä Steinbeckin kirjasta laajan tutkielman, jossa hän tuo julki, julkisen ihan osuvan, osuvan havainnon, että, että sekä Leo Tolstoi että John Steinbeck niin ovat historiallisen romanin kuvaajina niin erilaisia kuin monet muut historialliset romaanikirjailijat. He yhdistävät tavallaan tämmöistä mikrohistoriallista henkilökuvausta sitten taas laajempiin kokonaisuuksiin. Ja se on esimerkiksi Tolston sodassa ja rauhassa, niin se, se johtaa siihen, että siihen syntyy niin kuin tavallaan tämmöinen niin moniulotteisempi historiakuva, joka parhaimmillaan on niin kourin tuntuva, että se haastaa ihan historian kirjoituksen. No, Väinölinna otti tästä ihan suoraan, suoraan niin mallia tehdessään omia pääteoksia ja varsinkin tuntematon sotilashan on kyllä selvästi haastanut historiankirjoituksen Suomessa koskien jatkosodan tapahtumia, vaikka Historian ovat todennäköisesti aika ponnekkaasti yrittäneet niin sanoa, ettei se tuntematon nyt välttämättä ihan, ihan mitä koko, ko, konkreettisinta kerro jatkosodasta, niin silti se, mitä Laajakansa lukiessa on tuntematonta tai ihan hedelmiä ajattelee historiasta 30-luvun Yhdysvalloissa tai 40-luvun Suomessa, niin, niin se on niin kuin, Tavallaan tärkeämpi asia kuitenkin kuin se, mitä historian tutkijat sanovat, vaikka, vaikka tuota, historian, historioitsijat esittäisivät asiasta parempia perusteluja. Romanikirjailijan teho näkyy tässä kohti. eli romanikirjailijalla on mahdollisuus puhutella isompaa joukkoa kuin historian kirjoittajien, jos unodetaan oppikirjatekijät. No, vihahedelmissä on paljon symboliikkaa ja muuta, joka teki siitä myös aika mielenkiintoisen kirjan. Ja varsinkin raamatulliset symbolit niin ovat hyvin konkreettisia ja niitä on paljon, huolimatta siitä oliko sitten Steinbeck itse kallellaan kristillisiin arvoihin. Olen itse sitä mieltä, että Steinbeck kirjoitti tämän kirjan lapsilukijoita varten, ei varha, niin kovin nuoria lapsia, vaan enemmän tuommoisia 16-17-vuotiaita juuri aikuistumisen kynnyksellä olevia lukiolaisia tai muita nuoria varten, jotka hänen kirjansa tarttuvat. Hän ehkä ajatteli sen niin, että tämä kirja saattaa jo päivänä päästä ihan koulujen lukemistoon ja sitten kun... Nuoret amerikkalaiset opiskelevat oman maansa historiaa ja törmäävät sitten tähän 30-luvun tilanteeseen, niin tämä historiallinen romaani haastaa sitten heitä miettimään myös sitä, niitä siirtolaisia ja muita köyhiä, jotka joutuvat oikeasti kärsimään rikkaiden ihmisten ahneudesta ja, ja politikkojen huonoista valinnoista. Se, mä perustelen tätä näkemystä sillä, että tässä on aika paljon lapsienkin niin kuvausta. Eli romanikertoja mielellään ottaa ihan, ihan vaikka Jordan perheen pienimpiä ja antaa heidän, heidän niin silmiensä avautua ja näyttää lukijalle sitten miltä lasten silmistä näyttää joku tämmöisen työleirin arki tai, tai sitten jotkut muut jutut, mitä siellä. Tapahtuu. Tämä kirja on minulle tullut vastaan myös noin 30 vuotta sitten, kun olin lukiolainen itse, koska Paimi on lukio, näidinkielenopettaja, Räisäsen, Pirkko, Pistimutt ja muut lukemaan tämän kirjan. ja Luin sen sitten ihan yhdessä viikon lopussa ja se perjantaista sunnuntaihin kestänyt lukuurakka oli aika, aika työläs. Mutta kirja jäi hyvin mieleen, tästä huolimatta, ja muistan ihan vuorosanoja 30 vuoden takaa, kun luen tätä Salmisen uutta käännöstä. Se ei ehkä kertonee siitä, että tämä Steinbeckin dialogi niin se on mielinpainuvaa, se on tehokasta, se on, se on niin puhuttelevaa, ja, ja, ja tämä... Kirja on kirjaushistoriassa hyvinkin mainitsemisen arvoinen, paitsi sen takia, että se onnistui muuttamaan tyyliä ja romaanimuotoa ihan varten otettavalla tavalla ympäri maailmaa. Ja myös nämä aiheet, niin ne on sellaisia, että ne kestää kyllä tarkastelua ja ovat pelottavan ajankohtaisia nykyajan Amerikassa, jossa Donald Trumpin ja muiden poliitikkojen myötä on tullut. Taas kerran esille se, että mikä on siirtotyöläisten asema ja, ja köyhien ihmisten asema nykypäivän Amerikassa.